Eta seguren ikainitzi eguzki kolpeikin iratzahi dira, goizuntan atzuek jirukatx, jendetsua, beroa, eguzkitsua eta besta girozbetea izan da. Ala ere, bestaren ahtean aldahik eta proiektuak aipagaie izan dira, bere ziki sehaskaren zat, ala nola bere Bosgaren kolegioa eraikitzeko tanda, senperean izango da, eta sunak eman dizkigu dobinik ideakta uzapezak. Orduan, be, kolegioa ipatu ginuelarik uh, dilaurte bat, urte bat eta di, ada, gure uh, irigintza planuaren lan zena egira, hor uh, bururatzen aida, inkesta publikoa hor izanen da, helduen hilaita uh, honen ondarean. Uh, estaduko zerbitzuek behen horrake emana dituzte, errantzuna pres ditugu, eta uh, da, be, normalki emendik urrian Uh, gure hirigintzaplanua aldatua izanen da eta aldaketorren ond ondotik ebe, izanen da gu, ektarabako gune bat, nun, uh, ekipamendu publiko bat egiten ahalko den eta gure sedea da biztan da uh, Bosgarren Kolezio hori horko katzia eta hitz egiten dugu uh, lanena egira hori buruz. Obrak ersten ahalko dire, permisa izaten ahalko da normalki urriaren uh, uh, azaruan permisa izenpetzan ahalko da eta gero biztan dena uh, elkarrekin lan egiten dugu ikusteko uh, Eh, CEP halbezen laburien egiten nal ditazken, baina ditugu ara ere urras batzuk, eh? erri urras da eta urrotsa behar di behar lehen zen eta urras batzuk egi behar di nena koinu. Aldehik apenen ahtean, mistan dena, azterketak euskaraz pasatzea galde egiten du Seaskak, estatuak aldiz gibelera egiten, giriago echan digu ur gorostiaga Seaskako zuzendariak. Eber mareuski eh, hartzen mali madugu Macronen agintaldiko azken bozusturtea hartzen ditugu. Be ikusten dugu gibelerat egiten dugula. Eh, gibelerat giberat egiten dugu EBtan be zientziak eh, frantsesez egiterat behartu nahi bait dituzte, bortsatu nahi bait dituzte gure aurrak. Eta horren arte egiten zituzten euskaraz. Hori da egiten zituzten euskaraz Blancher Jinarte eh, eta geroztik be bortsatua dira frantsesez egitera eta hala ere. De supelentzia sibilera de tuti tu peyo jura juria, Charles Bai Ika bai erakasleak auktengo aztergetak euskaraz osuki iratzi ditzazten zigohak baldin badira ere. Bide hori abiatu dute jadani ikasleak duar espaldi eta hori sustengo osoa gure gandik eta galitzen egu familiei atsia, ikasle guziak hausartzen dienak aztergetak horiak euskaraz egitea naizta ez den duzen duaz izan. Iazeri, irakasle bakar batzu azizidan. Ukatzen, zuzentzea francesko kopiak, euskarazkoak ez zireno zuzenduak, eta hor da itzenintuko gure egirakasri guziak. Mungimendu hortan txartzea, hau txartzea, arrisko hori hartzea, bai zigorrak bilduko dituzte, bainan burroak horrek merezidu. Eta askendei bat ere, instituzioai, egirakaskuntza ere biduna, zahmenaz izanpetu behar da, ezkunde nazionalak ez, ez ditu horrela agintzenal, mespretsatzenal gure hizkuntza eta beraz, instituzioai ere, aurre egitea eskatzen diegu, eta ondoko hilabeteetan, ondoko hasteetan izan direnekin zaguziak sustengatzean galeginden diegu.